E, Nire ustez, posible izan da, zenta hartu dugu denbora gehiago ere lantzeko eta konturatu gira bai zizetetik eta bai labetik, e, evidentea zela gure indarrak batu behar genituela gure desadostasunak daustasunak e, lehen jarri horrez. Eta horregatik, maiatza hori, erabaki dugu pixkat baztertu gabe gure etiketak, baina e, gure etiketarekin baztertuz pixka bat, ados ditugun gaioiek lehen golerroan jartzea, eta denak batera deitzea maia batontako mobilizaziora. Ala ere aldaketa, ZJT sindikatutik eldudak gehien bat, horiek zuten menturaz, uh, afen, biek izan duzu egon konfrontrazioa hondi azken urte eta, baina menturaz aldaketa horietatik oi, eldudak, eta bakerrik bayonaren uh, baionako ZJT-a ez besteak. Bai, ala dirudi, e, Bayonako ZGT-ak e, mundu positiboan erantzun du engarko eskemari, beste eragileekin batera, e, eta hori begionez ikusten dugula, ez du esan nahi dendena konponduko dugunik, baina e, guk pentsatzen dugu, e, olako bat Bayonan, izan daiteke aurrera begira e, Olako desmartzak izateko maulen endaian bestetukietan eta birizikien presetan zainta bukaeran begiratzen bali badugu maiatzak bat egun bada borroka egun bada Baina maiatzaren bilan mobilizatu beharko gira, maiatzaren bederatzean badakegu zerbitzu publikoetan ere mobilizatu beharko dugula, eta gaur erakusten balin badugu, elkarrekin bai posible dela, pentsatzen aldugu bilar ere langileoak aien enpresetan pentsatuko dute posible dela. Beraz, urhats bat da baizik eta aurrera begira, espero dugu hori gerotak gehiago ikusiko dugu. Azizeteko eki gandigute, pixka bat hori uh, posibile izan dela, bereziki, eforekin, beste sindikatuarekin, uh, eskuak lotuak zituztelako aurten askatuak zituzten? Uztele, eta horrek posible izan duela. Uztuzu hori dela, edo bada mentalitate aldaketa bat? Hoa, oh, seguraski, e, frantxese estatutik etortzen zaielako, e, konsigna batzuk edo ohitura batzuk bai ituztelako, ba, ez da erresa izanen egunero, hori e, pentsatzen dute egia dela. Uh, nik esaten aludana e, sindikatu guztiok eta guzti guztiak jaso dute e, konbidapen berdina e, jaz saiat, saiakera egin genuen eta fontzionatu zuen partzialki haorten denok eskema antzeko batekin baina eskema piskat aldatuz eta egokituz e, beste batzuk daude eta beste batzuk ez Bo, hau da realitatea, e, aktualitateak ere batzutan ez du laguntzen badago denbora burroka hori ez da egun batekoa eta ez da bier bukatuko, beraz maiatza hori Gauderen artean egingo dugu, faltatzen direnak penagarria da, eta espero dezagun datoren haste eta iabete eta urteetan, beste sindikatuek ere olako eskema batean denak batasunaren bat alde lan egingo dutela, eta beraz, nik espero dut, bai FO, bai ZFDT, bai Juntza, bai Solider, eta diren beste sindikata guztiak maiatzen batean gutxienez, kapazizan beharko gineatekela ola batasuna baten alde lan egitea. Horie ganduzu uh, asko galdetu dugu nolaz ez posible izan den aurten historikoa eta bak, baina hori ber bat da ez dela inportantea, importantea dela egina dela eta bereziki eh, badela egiteko. <coughs> bai, begiratzen aldugu atzera zenbat gauzak gertatu direnak, baina horren gehnean gelditzen bali bagira ez dugu aurreratzen ez errez eta bakoitzak gelditzen gira gure posizionamenduetan eta guk pentsatzen dugu gure posizionamendotatik at joan bar dugula eta langileen interesak begiratu berdu dugula. Beraz aurrera begira begiratzen bali ma dugu langileen interesak zeintzuk diren datenak elkarrekin egitea eta hori da hortengoko mailatzak bateko apustua. Beti ere, manifestaldi izanen da, mobilizazio importantea da beti, e, erribindikazioak main gainean ezartzeko, guzti dugu gazteekin, bizirekin, ebarekin ere elkartu aziztela, e, zen izanen dira, seipundu atreizu zuen, baina betiko, betiko lemak dira, ganen dut? Bai, betiko lemak, gutxenez, e, sindikatu edo iragile guztiok bat egiten dugun lemarekin jarri ditugu orten. Askoz gehiago jartzen algin nituen, e, okan dugu ez da bai da zeintzuk bai, zeintzuk ez eta nola. E, ala ere, lentasun bat jarri garrigenoen eta hoiek atera ditugula. E, ala ere, ez dukentzen, Manifaren ondotik ures esmoa da denak batera e, pausatzea eh vilage bezalako zerbait antolatzea edo erriska alternatibo bat e, antolatzea eta hortan ere be, izan di, daiteke, hamar mila elkarte desberdin hor e, pretsente egoteko eta beste mezu batzuk izateko beraz hori da ere filosofian ere bakoitza berea egin hordez ba, denak toki berdinean bukatza permititzen du denen artean hitz egitea, konpartitzea, e, ezagutzea eta hori da guk ikusten dugun e, importantzia maila izango Horten, hiper e, euskalegian eta frantzian e, bereziki, e, jaka horiek modizazioa handia egiten dute, e, segitzen dute genera, horrek bat e, aldatzen aldu e, maiatzaren e, lehena, edo gutienez, ekarpen bat egiten aldio? Bai, pentsatzen dute, erakusten digun, nunbaiten mundu desbernietako pertsona batzuk pres daude eta nahi dutela batu. Beraz, guk sindikatu bezala aurriz bagira kapaza entzuteko, badugu arazo bat. Uh, enpresetan entzuten dugu batu behar garela afitzetan jartzen dugu batu behar garela beraz maiatzak batean jaka horiekin batera batu behar balin badugu ba batuko gira jaka horiak, baituzten aldarrikapen batzuk guk ditugunak, edo aiek, e, ba, e, guk bat ditugu aiek dituztenak, za, da aiek eta gu, baizik eta denak bat ditugu esateko manerak eta egiteko manerak, penas. denak batera bai posibil dela, jaka horiak daude, baina ez bakarrik, ikusten e, da klimaren inguruko mobilizazio erraldoiak izan direla, martsoa sortzi bereziko goezko galerrian presenta izan dela eta e, mobiliazio handiak izan dira, jubilatuak ere segintzen dutela, jabetero egoala bereziki e, mobilizatzen, Denok daukagu zerbait egiteko, beraz, horren eh, alde egiten balin badugu, konbentzituta gago aurrera begirako maiatzak bat eta eh, izaten aldiren bukokak, eta hor daukagu zerbitzu publikoaren inguruan maiatzaren bederatzian mobilizazio egun bat funtzio publikoara begira egiteko dagona. Denak batera bai posibreda gauzak aldatzea, eh, abustuan gezazpia ere izango dugula, eta horretan ere eh, daukagula zerbait egiteko, jakauriekin edo jakauria gabe, bukaeran jakaren kolorea nun baiten berdin zaigu, duela orte bat terdi, atela jakauriak alarma soziala bezalako zerbait atzerapen guztiak borrokatzeko irekidura bat, izan daiteke, ni berdin zaiz skema ematen dugun, baina importantea dena, dena atzerapen guzti horiek borrokatzera eta lortzea derretxo berri batzuk uh, irabaztea. Maiatzaren lehen gendetsu bat, beraz, aukten, uh, bai Espero, eta nire ustez, denok daukagu arrazoi bat edo bi, mobilizazioan parte hartzeko beraz daitzen ditugu, bai langile, bai gazte bai prekario, bai rubilatu guzti guztiak, bate egitea mobilizazioanekin parte hartzea borrokan eta gero festaino dugu denak, denak elkarrekin pote baten inguruan. Ezker.